«І тут до мене раптом дійшло, що щось тут все ж таки не так. Але якщо ви нічого не програли, чому у вас такий пригнічений вигляд?» «Цей тип тут». «Який тип?» М -м, «Той бородатий». «Уявляєте, до якої міри мене засмутила поразка. До цього моменту я жодного разу не згадав про Бінго». Лише зараз до мене дійшло, що він теж збирався до Гудвода, Він якраз виголошує підбурливу промову особисто проти мене. Ходімо, побачте, який там зібрався натовп». Він потягнув мене за собою і вміло використовуючи переваги надважкої вагової категорії, пробився разом із ним і я у перші ряди. «Слухайте, слухайте». «Бінго справді був у розпалі». Гіркота розчарування від того, що клята шкапа, на яку він поставив останні гроші, навіть не увійшла до першої щістки, розпалила його красномовство. З безжальною люттю він висипав все на безсердечних плутократів – власників скакових коней, які вводять публіку в оману, запевняючи, що їхні тварини у відмінній формі, хоча ті ледь здатні дотягнутися до варіт стайні. Потім він широкими масками намалював душероздираючу картину, наочно продемонструвавши, як така безчесність впливає на становище трудящих мас. Простий робітник, довірливий і сповнений райдужних надій, Свято вірить кожному слову на друкованому газетах про прекрасну статуру морського бризу. Він морить голодом дружину і дітей, щоб мати можливість зробити ставку на розхвалену конячку. Відмовляється від кухля пива, аби заощадити зайвий шилінг. Напередодні перегонів він зламує шпилькою дитячу скарбничку і врешті-решт опиняється обдуреним найнахабнішим чином. У Бінго це вийшло дуже виразно. «Я бачив, як старий Роу-Боттем схвально киває головою, а Бат із погано прихованою заздрістю злобно дивиться на оратора». Публіка слухала Бінго, розвісивши вуха. «Але яке діло лорду Бітлшему до того, що бідний робітник втратить свої заощадження, зароблені важкою працею?» – заливався Бінго. «Ось що я вам скажу, дорогі товариші та друзі!» Ми можемо скільки завгодно тут мітингувати, ми можемо скільки завгодно сперечатися і приймати резолюції, але єдине, що нам потрібно, це діяти, діяти, щоб прості, чесні люди здобули собі гідне місце у цьому світі, кров лорда Бітлшема та йому подібних повинна хлинути на бруківку Парк Лейн. Його промову зустріли схвальним ревом. Мабуть, багато хто також поставив на морський бриз і тому прийняв його слова близько до серця. Бітлшем кинувся до дужого поліцейського із сумним обличчям, який меланхолійно спостерігав за тим, що відбувається, і, суячи з усього, почав умовляти його втрутитися. Поліцейський почухав вуса, сумно посміхнувся, цим його втручання і обмежилося. І старий Бітлшем повернувся до мене, голосно вфиркаючи від обурення. «Це жахливо! Мені відкрито погрожують, а поліцейський не хоче і пальцем поворухнути. Каже, що це просто слова. Ну і ну, просто жахливо!» «Саме так», – підтвердив я, хоча, як мені здалося, це його не надто заспокоїло. Слово взяв товариш Бат. Голос у нього був, як труба Архангела Гавриїла. Дикція чудова, але чомусь йому не вдалося завоювати прихильність публіки. Мені здається, йому бракувало конкретних фактів. Після промови Бінго слухачі хотіли чогось більш вибухового, ніж абстрактні роздуми про загальну справу. Публіка почала безцеремонно перебивати оратора. І тут Бат замовк на півслові – і втупився в Бітлшема. У натовпі вирішили, що в нього сів голос. Дайте йому ментолову таблетку. крикнув хтось. Товариш бат судомно опанував себе, і навіть здалеку я побачив, як зловісно зблиснули його очі. Гаразд, товариші. прокричав він. Можете з мене сміятися, можете глузувати, можете знущатися скільки завгодно.